Teofana Cristea la Betlehem Era o noapte fără seaman pe pământ, Când s-a născut în ieslea mică pruncul sfânt. Doar o lumină în cer ardea, Deasupra casei strălucea, La Betleem, când Domnul Isus se năștea. La ceas de taină, printre oamenii de jos, Într-o colibă s-a născut Isus Hristos. Alai de îngeri au cântat, păstorii toți s-au închinat. La petleiem pe pruncul sfânt, l-au adorat. Trei crai, veniți doar pentru el din răsărit, s-au închinat adânc. Și apoi au dăruit tămâie, aur, smirnă și au spus că în veci va păstori, din betleem în veșnicie va domni. Era o noapte fără seamă pe pământ, când s-a plinit în lume noul legământ. S-a împlinit cuvântul dat, Iisus Hristos s-a întrupat. La Betleem ni s-a născut un împărat. Adrian Păunescu Dacă ninge Dacă ninge cumplit peste întregul cuprins Este semn de berșug Pentru fie ce ins Dar și semn de înfloriri În grădini îngerești Și că sunt devenit Despre cer Niște vești Este iarnă de har când se întâmplă minuni și vin deșertăciuni Peste deșertăciuni, este vestea de har Că în ieslea de jos, fiul al Sfântului Duh Se va naște Hristos. Răsărire de magi și păgânii se tem Și pământul întreg e un enorm betleem. Și prin oameni ies von. Și e fapt real. Dumnezeu va veni de crăciun în Ardeal. Radu Gir, Colind Ceresc Cerul mi-a deschis soborul, Lerui, Doamne, Ler. Au pornit cu plugușorul Îngerii prin cer. Merg cu pluguri de oglindă și de giuvaier, Toți luceferii colindă, Lerui, Doamne, Ler. Vântul suflă cu lumină, Lerui, doamne, Ler, În buhai de lună plină legănat în cer. Patru cheruvim cu glugă albă de oier Sub ferești colinde în drugă, Lerui, doamne, Ler. N-au venit cu grâu la poartă, Ci au rupt din ger stele mari Ca să le împartă, Lerui, doamneler. Și în gustar de roade grele Lerui Doamneler, va fi câmpul cer de stele tolănit sub cer. Numai tu aștepți intindă, Lerui Doamneler, suflete fără colindă și fără prier. Niciun cântec alb nu vine fülfâind mister cu ostea și pentru tine, lerui, Doamne. Vasile Buiculescu, Colind În coliba întunecată, din carne și os lucrată, A intrat Hristos deodată. Nu văclie ce se stinge, Nu icoană ce se frânge, Ci El însuși. Trup și sânge preschimbat pentru făptură într-o scumpă picătură. Dulcea cu minecătură. Coliba cum l-a primit s a făcut cer strălucit pe bolta de mărgărit. Iar în ea soare și stele cu Arhangheli printre ele. În mijloc, tron luminos, și pe El Domnul Hristos, care mult se bucura, Duhul Sfânt s-alătura, și acolo rămânea și acum și purura. Și noi Doamne ne-am sculat, colibele am curățat. Uș ferestre toate-s noi, Doamne, intră și la noi! Vasile Vuiculescu, Colind Tu dormi, somnul te paște, Suflete scoal și cunoaște, Luminos pruncă se naște, Din palatul trăimii în peștera inimii. Dar pruncul cinemii e Hristosul Dumnezeu, Coborât în pieptul meu. Mai ca sfânt în brațe țină-l, îngerii cu raze în chină-l. Eu nu dorm, trupulin spune, Cincleștat de o crea minune, stau în mută rugăciune. Să mă mișc nu se cuvine, ci cu harul care vine. Raiul tot se află în mine. Lectura Lidia Popița-Stoicescu